Mila batziun eta irrogeitam sortu zen, istantei patuko dugu susen zer den, baina lehenik, e, ez dakit erramar dizut goresmenak, zorionak zurri edo edo orain hasten dira arazoak zuretago? <gülüyor> ez pedo dut, arazoak hau nintzik ez pilatzea, erbanka eh, pertsonal eh, haundia da, eh, aukera polita eta abelako Eh, lantalde batekin eh, aritzea placera egia ban. No, Gorezmenak emango izizatu orduan eh, bai, pos, bai. postu hori eh, ardietxi duzulako. Eh, Bailo du horritaraztea pixka bat Eluiar zer den, zeren den Eluiar fundazioa zer den, zenta anin, anitzen dako Eluiar horrendik iztegi, iztegi bada bakarrik? Mm -hmm. Bai, eh, behar bada gure produkturik ezagunena eta erabiliena da egia ban Garai batez ere paperean eta orain e, nagusiki interneten erabiltzen dena, e, euskara gaztelania Euskara Frantseseteta euskara ingelesa hiru hizkuntze edo iru, e, euskara batze hiru hizkuntza horiekin lotzen dituen hiztegia. E, Baina egia ban e, ha ere gaza gehiago ere e, bada, azkeneko e, oteetan hiztegiginntzatik eta Loturik teknologia berriekin hainbat egitasmo ditugu, zientziaaren zabalkun ere bai, eta holkularitzalanak ere ematen ditugu hainbat arlotan. Elu jar sortu zen ean e, zientzia eta teknologia euskaraz e, zabaltzeko sortu zen, erran bezala 1932-ro gehiagoan, e, berro gehiago eta zazpi e, Eta zabalkunde lan horretatik e, e, e, asita, ba, gero bere lan hildoak ere zabaltzen joan da ez. E, asieran erran bezala zientziaren inguruan Euskaraz ba, es, e, ikastoletarako materialak e, sortzea izan zen zer eginetako bat, e, divulgazio liburuak argitaratzea. Eta handik gira elu aldizkaria, e, zientzia aldizkaria, e, geroztik argitaratzen dena, e, gaur egun iruilea betekaria da, eta sarean ere e, ikusten alda. Eta horrek ere, gero bertzelako e, lan batzuk ekarri ditu ez, beraz, e, zientziaren divulgazioaren beti izan da batzen agusienetako bat, Hordira ere Euskal Telebistan e, ematen den e, Teknopolis e, saioa, bai Euskaraz, bai Gaztelaniaz, e, elu jark, e, egiten du saio hori, edo Euskadi garratian ere norteko zerrakabila, zientziaren inguruko egirratzaioa ere elu jark, egiten du. E, behar badaoiek ezagunenak, badaude, ba, zientzia.eu sataria, edo e, ikastetxeekin e, lantzen den e, ba, e, programa diferenteak, eta tarten behar bada zientzia azoka, E, ezagunena edo zabalduena eta horrelako egitasmo franko zientzia euskaraz erritarrei modu ulergarrian e, emateko xedearekin baina lan horrek ere ekarri zuen hizkuntzaren e, ba, beraren lanketak bertzea da e, garrantzetsu bat iztegiaren aipatu dugu eta gaur egun izkuntza eta teknologien inguruan eta e, lana haunitz egiten da e, elu jarriztegia berra e, ezagunena izanagatik ere Ba, orain beharriki, eta hor pilatutako eskarmentuarekin, eta baita ere, baitzulpen e, atala handi bat badugu. Eta hor ikasitakoekin, e, orain beharriki bertze erakunde batzekin elkarlanean sortu dugu itzultzaile automatikoa Euskaratak gaztelanearen artean, Modela e, izena dena, eta Modela.eus atarian probatzen aldena. Haitza e, agitz honak eman dituena, eta jauzi Izugarria izan dena e, itzulpenginza automatikoan ez, e, oraindik ere tresna baten itzulpena da baino orainzaren neuronaletan eta oin teknologiari esker bai, lortu da kalitatezko e, itzulpenak e, egin alizatea. Eta horrelako bai, teknologiarekin baino hizkuntzen ikuspegitik beti ere eta hizkuntza e, gutxiagotuen ikuspegiaintza taputa, E, egitasmo Franko garatzen ari da, eta e, Euskal Ertik kanpoko hainbat saretan ere e, lankidetzen bagabiltza, adikidez, e, Oksitaniraren ingurun edi hitala edo, lantzen edo laguntzen e, ari gara, e, ba Euskaratik eta izandako dako eta ikasgaietatik, baurentzat ere, baliagarriak izaten aldirenak eta Oksitanirak ere, bere ibilbidea edo e, egindezan, e, ingurunen digital hortan, ez? Egitasmo franko ditugu ahotsaren bidez e, teknologiek eta hainbat ba, gailu eta tresna eta funtzionatzea edo dute, e, bereziki internetaren munduan edo te, telefono mugikorrenetan, baina e, zailtasuna handiak ditugu tresna oiek euskaraz e, jartzeko eta euskaraz dezaten, eta horreterako teknologiak garatzen ari gara elu bertzeak bertzea. Ba, ikusi dugu e, ulertu dugu pixka bat e, teknologia eta zienzia euskalrekin uztartu hori alde batetik eta bestealdetik ere gehiago hizkuntzaren atala barrannduzu ba, mezalaizztegiarekin eta itzultzailearekin besteak e, beste. Usurbilen duzu egoitza eta e, norda zuen publikoa Euskal Herrikoa da bakarrik e, Euskal Herri osokoa da Euskal Herriko aratago da Ipar Euskal Herrikoa ere da, Nagusiki e, Euskal Herrikoa da eta egia da zenbait zerbitzu, adibidez aurkularitzaz zerbitzak ematen ditugu administrazio publikoentzat edo enpresentzat, Euskara Planak enpresetan eginez edo e, herriko erriko etxeetan e, emakumetak izonen berdintasun arloan edo partairetzaren arloan ere lan egiten dugu, eta horna guziki ego Euskal Herriko erakunde publikoak eta enpresa privatuak e, diregure bezeroak baina gero badaude ba bertze zerritzuatzuk, ba, aldizkaria bera edo e, iztegia ba, Euskal Herri osora edatzen direnak eta gure bokazioa bada, Euskararen mundu horrearan e, guztianan e, eragitea ez. Eta Euskal Herrtik kanpo lan gutxi egiten dugu, e, gehiago e, ba, sare desberdinetan parte hartzea edo hizkuntza gutxiagotuekin lotura dutenetan, e, horietan parte hartzea da gehiago e, gure zegina edo, El Elkarren behar izatea eta e, truke hori, egitaz motziki batzukara ditugu, ba, oksitanea erradena ipatu dudan bezala, e, ba, eduki ditugu ere e, Espainiako gertzizkuntza gutiagotu etakoekin, e, Galizia derkin, e, edo Katalan denarekin, ba, egitaz motziki batzuk eta garatu izan ditugu, baina gure egitekoa batez ere, E, Euskal Herria era mugatzen da. Eta Ipar Euskal Herrian adibidez, ze, zein dira dituzuen lanak edo harremanak? Ba, bere momentuan adibidez, e, endaiako udalak zuen e, Euskararen plan estrategikoan, ikuste dut e, Ipar Euskal Herrian lehenbiziko erakunde publikoa izan txela, horrelako e, plan bat e, garatzen, hau da, e, nola garatu behar den errikotxeak sustatzen dituen politiketan eta e, e, endaiako herrian, eta hori elu jarretik e, bideratu genuen eta bertzelako ba, e, Euskararen erakunde publikoarekin, edo batzelako erakunde batzuekin elkarlanean e, egin izan ditugu egitasmoak, esmoak, adibidez Baionako e, Euskaraldiaren arira ere eh olako formazio edo trebakuntza bat e, eskaini genuen iparraldeko irakasleak trebatzeko eta bueno, mm, horrelako e, lanak egiten ditugu egia da e, iparraldeko erakundeekin eta enpresekin ez dugula modu iraunkor batean e, lan egitea lortu. Segurazke ere hizkuntza beraren e, egoerak administrazioan e, ba orindik, e, bide motza egina duelako neoregundi batean eta horrek ere ba, bere e, muga edo exaptzen ditu E, eta bertan e, berezikigipuzkoa eta bizkaileako errikotxeak edo aldundiak edo Euskoia horlaritzagera haun ere oituratuagoak daude Euskara bultzatzeko programa, proiektu edo e, egitasmoak e, garatzen. Euskara bultzatzeko ge egiten ditzen aldela edo hobetzen aldela? Egi azken eportetan hobe den joera bat ikusi dugu, baina oraindik e, bidea undia dago, ofizialtasunak ere hor badu zer ergana undia, e, neurri batean e, gauza bera gertatzen zaigulako adibidez nafarrako egoaldearekin, e, ez dugu lortzen e, nola baita lan egitea, ba, e, administrazioan euskaratxartatu ez dago neurrian, ba, guretzat e, zaila da, modu iraunkor batean bederen e, lan egitia, eta baralean ere seguraski E, ba, borondate politikoak aldatzen ez badire, hori e, izanen da ez, eta azkenian ere e, administraziotik e, ba, sustatzen denean izkuntz politika bat, ez bakarrike administrazioaren baitan, baizik eta ba, enpresei ere eskatzen zaizkienian e, gauzak, e, ba, ikusten dugu administrazioak ba, kontratuetan eta ez sartzen baldin madu euskara jakitea derri horrezkoa dela, edo enpresei eskatzeman dimazie, ba jakin berra dutela eta erabili egin behar berdutela euskara, ba horrek ere eskari bate sortzen du eta horrek eragiten du, ba, ez bakarrik euskara planak, bai hiztegiak edo bertzelako egitasmo batzuk ere e, garatu alizatea, ezta e, bistan da euskara earpatuagoa eta normalizatuagoa dagoen tokietan e, ba, lan hautitze gehiago edo lanerako aukera gehiago sautzen zigula Jon Abril, orain uh, antxu hilabete bat zuzendari zirela, zuzendari berria, eh? besteak uh, zazpi urte pasa pasazituen eta beti zuzen, zuzendari berriak, beti ikuspegi berriak egartzen du, bere lan egiteko gauza berriak zein izanen da zure begiria datu zure erronka nagusiak aludiren hilabetetan? Uh, ba justuki eh, baliatu dugu momentu hau ere gogo eta estrategikoa egiteko eh, elu jaren orain golau abdetarako eta egitekoak eta e, finkatzeko Azkeneko zazpi urteak eh, aldaketa eta urteak izan dire eh, elu jarren, bat ere barne antolamenduari edago eh, kionez, eh, karetsiali ekonomikoak ere eragin haundia izan du, eta arañ egonkortze eh, momentu batian gaude, E, eta horrek e, baukerak bon, ematen dizkigu azteneko pentsatzeko eta batez ere nolabait erronka berriei eltzeko Horretan, nik uste lortu behar dugula edo segi behar dugula e, Euskal Gintzako bertze erakundeekin Elkarlanean e, edo Elkarlane hori gehiago, oraindik eta gehiago zendotzen e, hori izan da nolabait Eluiaren e, izatearen e, E, zeinu bat edo ez erakundea unitzekin lan egiten dugu, arninen publikoarekin, enpresa pribatuekin, eh unibertsitateekin, ikapeta zentroekin, baino batez ere euskalgintzako bat zerakunde e, e, euskal unitzekin, ez? Eta bueno, hori ba, egun bultzada bate ematea berazgarria litzateke ez pairi gabe, gainera uste dut hegoaldean mintzat euskarak bizi duela nola baiteko bultzada bat, e, bai soziala eta bai e, politikoa eta hori baliatu behar dugu. Eta gero e, erakunde bezala e, uste dut bi erronka bat ingurumenarekin lotutakoa eta e, aldaketa klimatikoaren antzinan ere guk erakunde bezala prestatu dugu. Egia da, bide horretan, nahi baino, e, bide ilaguragoa egina dugula eta zerrobetua bat dugula. Zertan Eda, adibidez hor, Ion? Bueno, batetik, erakunde bezala, ba, energiaren e, erabileran, energiaren e, sorberan, edo e, erakunde berdeago bat, erosketa berdea eta horrelako idizpideak egin txartatu behar ditugu, baina bertzetik ere e, bultatzen ditugu egitasmoetan e, ikuspegi hori ez dugu aski e, txartatua. Bertzelako politika batzuk e, lantzen ditugu zeharkako politikak direnak, e, da, e, ba, genero berdintasuna edo kultura edo anistasun funtzionalak edo bertzelako e dituzten pertsonak e, kontuan hartzen ditugu baino ik, e, irizpide ekologikoak edo e, irizpide berdeak ba oraindik gure ez ditugu e, normalizamen ta testitugu sartzen eta beste duten modu eraginkorrago batean eta conscienteago batean landu behart dugula ez eh? eta gero emakume eta gizonen berdintasunaren arren halarean hor bai ibilbide e, oparoa egina dugu e, zerbitzuak ere aulcularitza zerbitzuak ematen ditugu horro hartan berdin plan bat bat dugu, erasos eksisten kontrako protokoloak, norberaren bizitza eta lana eh, kontziliatzeko neurria honit zartuak dikugu, eta horretan erakundeneikoan zindaria gara, baina hala ere uste dut, eh, bat gizarte, machista batean bizigaren neurrian, neurioiek etengabe, behar zere edo berritzen egon behar dugu eta horrak eskatzen du pertsonen zaintza nola bait erdigunean paratzea eta baittasunak ematea eh ba norberaren bizimo du hori eta lana bateragarri egiteko ez eta bueno beretan dertze bultzada bate emateko moduan garela uste dut eta horretan nire saiatuko gara. Zer, ez dakit, oartzen giren, lehen egitura ipatu duzu, e, Luiar Fundazioa, enpresa baten, erranen dut, funtzionamendua du, enpresa ondi batena nola, nolakoa da? Uh -huh. Baila, arogeita bortz bat e, langile gara, e, baditugu, lagu lantaldeetan edantolatuak garab, e, lehenagoa adierazidudan e, zientziaren bat, bertze bat bada izkuntzata teknologiena, e, bertze bat e, a, ikerketa zentruentzako komunikazio zerbitzuak ematen dituena eta laugarrena garena zerbitzuak. Eta gero dago lantalde bat nola lau talde hientzako edo zerbitzuak ematen dituena, eh, ekonomia, pertsone nekudeaketa, informatika, eh, komunikazioa eta lasterrendaritza eta fiskoak, lanoiek egiten dituena eta bain nolabait egitura enpresariel txamara bada, e, azken batean gure diru sarreren kopuro hondiena guk eskaintzen ditugun e, zer ditzuen, e, eta produktuen salmentatik e, datorrelakoa eta beraz guk geronek bilatu behar ditugu gure diru sarrerak. Baina aldiberian, e, fundazio bat garen horrean, ez dugu irabazi asmurik. Irabaziak bali daude berriz ere, bagure proiektuetan e, inbertitzen dugu, e, badirelako, ba, iztegi hau esalako, edo bezalako esalako batzuk berez ez dutenak e, diru jarrerak berez e, e, estaltzen, eta e, ba, irabazi horiek baliatzen ditugu horrelako egitasmoak, eta bertzelako egitasmo batzuk e, sortzeko, eta eh e, gure patronatua fundazioa osatzen duten e, kideak e, ba, badire badide Eluia beregunean eh zuten pertsonak badaude eh bareuren ibilbideagatik eta gizarteari egiten dioten ekarpena atik E, referenteak diren pertsonak, baina badaude ere ba, enpresa eta instituzio publikoetako bezkariak ere, eta hoiek osatzen dute elu jaren e, eta hori ere bada, desberdin edo bere bada, ez fundazio izaerak ematen diguna. Bayon Abril, jen denbura joan zaigu ez ustean Azteko eskertzen zaitugu gurekin izanik eta mezakit, kure iaon, eta ongi eraman dezazula dena zure lanberrian. Milio eskerre eta meidu senapte.